Az otthon A kislány még csak négy éves volt. Emlékei bizonyára összemosódtak, és az anyja, hogy tudatosítsa benne a küszöbön álló változást, oda vitte a szöges drótkerítéshez, és messziről megmutatta neki a szerelvényt. Nem is örülsz? Ez a vonat visz haza. És akkor mi lesz? Akkor otthon leszünk? Mi az, hogy otthon? kérdezte a gyerek. Ahol az előtt laktunk. És ott mi van? Emlékszem még a mackódra. Talán a babáid is megvannak még? Anyu? kérdezte a gyerek. Otthon is vannak őrök? Ott nincsenek. Akkor? kérdezte a kislány. Onnan meg lehet majd szökni?